Отже, озвавшись до нього, сказав Одісей Велемудрий, «О, коли батькові Зевсу, такий ти був любий, Евмею, як і мені, то такою мене ти пошаною втішив». У відповідь ти йому так, свинопасе Евмею, промовив. «Їж собі, гостю мій дивний, втішайся з того, що лежить тут». Перед тобою Бог нам дає І від нас відбирає, Як він у серці захоче, Усе, бо для нього можливе. Мовивши це, жертовні, Богам попалив він початки, І узливання вчинивши іскристим вином, Одіссею городоборцеві келих подав І зазвичаєм, Сів той. Хліб поділив поміж ними месавлій, якого у поміч сам свинопас у відсутність господаря мусив придбати, ні господині, ні старця Лаерта про це не питавши. На заощадження власні купив він його у тафіян. Руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. Потім коли вже голод і спрагу вони вдовольнили, хліба окрухи месаврій прибрав, а вони всі удосталь хліба і м'яса наївшись, устали й пішли на спочинок. Ніч непривітна настала, безмісячна, дощ цілонічний, зевс проливав і віяв вологий зефір безустанно. Щоб перевірити краще, спитав Одісей свинопаса, себе він дасть йому плащ? Чи від інших його зажадає? товаришів, бо про гостя піклується так він уважно. Слухайте, що я просити вас хочу, Евмею, та інші товариші, Вино не одну позбавляло людину розуму, Часом примусить воной велимудрих співати і реготати шалено й пускатися в танці веселі, і говорити таке, що слід би помовчати краще. Та як уже розбалакався, то критися більше не буду. Ой, якби й досі я був молодий і мав силу ту саму, що й за часу, як під трою, ми в засідку разом ходили. Вів наш загін Одісей з Менелаєм, Атреєвим сином, Третім вождем з ними я був. Самі вони так ухвалили. Як підійшли ми тоді до високого муру міського, Та залягли в густолистих кущах від стіни недалеко, Між очерету в болоті своїми щитами прикрившись, Нижком лежали, Настала вже ніч непривітна, студений, віяв борей, із хмари посипало снігом холодним. Пообмерзали щити, і льодом взялись кришталевим. Маючи інші усі, і плащі з собою, й хітони, спали спокійно, щитами свої прикриваючи плечі, я ж у ту засідку йшовши свій плащ, залишив, необачний, товаришам, не подумав, що мерзнути так доведеться. Взяв із собою один, тільки щит я та пояс блискучий. Ночі була вже остання третина, і схилялися зорі. Ліктем штовхнувши, я мовив тоді Одісею від тихо, що недалеко від мене лежав. І зразу ж почув він, о, лер тіт богорідний, Удатний на все одісею. Більш не ходити мені між живих, Остаточно здолає холод мене, Плаща я з собою не взяв, Наповумив злий мене Бог, Лиш в хітоні піти, пропадує та й годі. Так говорив я, і зразу ж, Таке він у мислях придумав. Завжди таким, бо й в пораді бував, і в бою з ворогами. Близько до мене схилившись, він так мені пошепки мовив. Тихше, мовчи, щоб хтось із Ахеїв тебе не підслухав.